Və sələt və sələm ələ Rasulullah, nəbiyyənə mühəmmədəm ələ alə əlihə və səhbihə əcəməyən. Amma bəxəd, Rabb-i şürahli sədri və yəssirli əmri vəhlül-uqdətən minl-lisəni yafqəhu qowli. Amma bəxəd, dərsimiz, inşəə Allah, lə iləhəlləh kəlməsinin şəhətləri həqqində olacaq. Demək ki, sələf alimlərindən, şeyh Ubeyd əl adlı bir alimlərdəndir, mədini alimlərindəndir və Beynəlxalq İslam Üniversitetinin keçmiş müəllimlərindəndir. Yəni, həni azıqda təqavüddədir. Və o, şeyh Muhammed bin Əbdülü Ağabın Lə ilək Allah kəlməsinin şəhətləri haqqında müxtəsər yazdığı, yəni bir bir səhifədə, bir səhifədə yazdığı bir mətini şərh edmişdir. biz bizdə inşallah həmin o kitab canıq, orda kitab şərtinə nəzər salacaq və kitabı seçməkdə səbəb şeyxin bu Lə İlə Allah kəməsin şərtləri haqqında həm belə qısa, həm də ətraflı qısa bir cümlələrlə ətraflı məna verdiyinə görə bu kitabı seçmişik və kitabın adı Teysir-ül-ilə Yəni Lə İlə Allahın şərtlərinin şərhi üçün Allahın asatlaşdırdığı bir kitabçı. Və müəllif deyir ki, yəni məqsədi o həmin ömrətni şərh eləməkdir. Və həmin şərhində, yəni kəlməyə şahadətin, yəni Lə ilahe illallah kəlməsin izah edərkən müəllif buyurur ki, mən e, işlədilən ayələri, işlədilən ayələri həm izah vermək, həm də hansı surənin hansı E, ayəsi olduğunu çatdırmaqdır. Çünki bəzən biz ayələri oxuyuruq, amma bilmirik bu hansı surədəndir və hansı e, ayədir. Həm onları çatdırmaqdır, həmçinin e, kəlmək şəhətinin şərtləri haqqında deyilən sözləri, yəni alimlərin sözlərini qeyd etməkdir, yəni nə mənada. Çünki e, bilirik ki, Şeyh Muhammedin Əbdi Vahabı bəziləri ittiham edirlər. Onu böhtəndən aratırlar ki, yo, özündən ucalma haqqında, yenə yəni, də -lə ərəhala kəlməsinin haqqında özündən təfsirlər verib, açıqlamalar verir və s. Amma bunlar hamısı təbii ki, bəhtandır. Şeyx də bu bəhtanları isbat etmək üçün o, məsələn, gətirir e, statlar gətirir İmam Əhməd'dən, İmam Malişdən və ya Sufyan Surid'dən, Vahb ibn Munabbih və s. və hansı ki, onlar yaşayıblar hicrətin 1-ci, 2-ci, 3 əsrlərində. Yəni bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Şeyx Məhəmməd Əbdurəhab özündən heç bir şey Onun dediklərlərin hamısı Ondan əvvəl, yəni Peyğmək səsəlindən sonra gələn sərəflərin dedikləri, eyni ilə dedikləri bir sözlərdir. Keçək inşallah ləyləxələr kəlməsinin şərtlərlə birinci şərtə. Ləyləxələr kəlməsinin dediyi neçə var? Ləyləxələr kəlməsinin yetti şərt var. Şərtləri əzbər bilən var. Yəni yetti şərt bilən var. Ardıcıl olması da olar. Deyil 1-ci eləm, bilmək, sonra yəqinlik. Bəli, 2-ci, yəqinlik. Yəqin olmaq. 3-cü, əməl etmək, iqhlas. Yox, et. İxlas olmaq. <gülüyor> sevmək. Aha. Ondan qabaq var, Sadik olmaq. Aha, sadiq, sadiq olmaq. Aha. Sevmək. Sevmək. Sevmək. sevmək. Aha. Qabul. etmək və qəbul etmək. etmək. Bəli. Yəni 7 şərt, Levava charməsinin şərtləridir bunlar da <coughs> və biz birinci ci şərti götürəcəyik. Lə ilə Allah kəlməsinin birinci şərti elmdir. Birinci şərti elmdir və Məhəmədə Məblü Vahab deyir ki, Şurutu Lə iləhi illallah, Lə iləhi illə Allah kəlməsinin şərtləri. Şərt nə deməkdir? Şərt sözü deyəndə nə nəzərdə tutulur? Şərt sözü odur ki, hər bir mükəlləf, yəni hər bir həddi buluğa çatmış hər bir müsəlman Bilməlidir ki, bilməli və əməl etməlidir. Hətta o qayəsinə yetişmək üçün. Yəni, şərt budur. Şərt odur ki, sən onu biləsən və ona əməl edəsən. Məsələn, namaz. Namazın şərti nədir? Ən böyük şərti namazın biri dəstəmazdır. Sən dəstəmazı bilməlisən və ona əməl edəməlisən ki, ondan sonra namaza yetişəsən. Həmçinin elə ilə halə kəlməsi belədir. Ənə yəni, Lə iləllah kəlməsinin şərtləri var, müəyyən şərtləri. O şərtləri insan bilməlidir, ona əməl etməlidir ki, həqiqətən də qarşıda gələcək o ayələrdə və hədislərdə deyilən Lə iləllah kəlməsi deyilən hesab olunsun. Və bu e, həmin o şərtlər, o şərt deyəndə bu bizim üçün də şərtdir. Ki bizim üçün də şərtdir ki, biz o öyrəndiklərimizi bildirəmsiniz. Nə deməliyik? Başqa insanlara, başqa cahil insanlara o hökmləri, o əhkamları onların özlərinin uyğun tərzdə çatdırmaq. Bu da bizim qarşımızda şərtdir. Bu da bizim qarşımızda şərtdir. Yəni, şərt sözünün mənası bu deməkdir. Ona biz ləyləxalə kəlməsinin şərtləri deyəndə, yəni bu şərtlər olmalıdır ki, sənin o dediyin kəlmə tam anlamı ilə düzgün ifadə olunsun. Demək birinci şərt elimdir elim haqqında Allah tala buyurur ki, fəalən ənəhu ilə ilaha illallah. La ilahın elm haqqında deyəndə birinci bu ayə gəlir həmişə. Bu Muhammed surəsinin 19-cu ayədir. Allah təala buyurur ki bil ki bil ki la ilaha illallah. Allahdan başqa ibadəti layiq heç bir məbud yoxdur. Yəni heç bir haq məbud yoxdur. Yəni sən bunu bil. Birinci bilməlisən. Həmçinin başqa ayədə Allah təala buyurur ki illa MƏN shahida bil haqq wa hum ya'lamun Yalnız haqqa şahadat verənlərdən başqa hansılar? O şəxslər ki bilirlər. Yəni haqqı şahadat verir və bilir nəyə şahadat verir. Yəni o haqqa ki şahadat verir, yəni la ilaha illallah deyir. La ilaha cəlməsinə nədir? Haqqdır. Aydındır? Wa hum ya'lamun. Yəni verərlər. Yəni bilərlər ki la ilaha illallah nə deməkdir? Bu zuxruf surəsi 86-cı ayədir. Həmçinin e, alimər bu vahum ya'lamun, yəni onlar bilərlər, kəlməsi haqqında həmin o ayədəki söz haqqında buyururlar ki, ey bi qulubihim. Yəni qəlbləri ilə bilərlər dilləri nə diri, nə deyirlər. Yəni dillərlə dediklərini qəlbləri ilə Bilərlər, yəni qəlbləndə bilərlər ki, mən deyirəm, lə iləhə illallah, yəni mən Allah sp. təşliyini, vahidliyini və onun bütün, elə, tələb elədiyi bütün mənaları, yəni ibadətdə, itaətdə və s. və s. təşliyini qəbul edirəm. Yəni, dili ilə deyirsə, onu da qəlbi ilə təsdiq etməyəm, qəlbində bilməlidir. Hədislərdə isə Peyğəmbər s.ə.v-lə gələn rəvaitlərdə Osman İbn Affan r.ə. deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə buyurub ki, Mən mətə və huvə ya'nəmu ənəhu lə iləhə illə Allah daxal cənnə Kim Allahdan başqa ebatı layiq haqq məbudun olmadığını bilərəkdən bilib, yəni bilib, etirafı qabul edib, bilib, ölərsə cənnətdə daxil olar. Yəni Peyğəmbər aleyh, burada nə deyir? Mən ya'ləm və o ya'ləm. Yəni, o bilərsə. Yəni, bilərsə ki, lə ilə Allah kəlməsi anlayarsa, o cənnətə daxil olar. Bu, e, Müslümin və Əhmədin rəvayətidir. Və təbii ki, səhiddir. Yəni, Müslümin gəlibsə, səhiddir. Və lə ilə Allah kəlməsinin mənasını bilmək, yəni onun haqqda ilm olmaq, orada iki hissə var. İki hissə var. Həm inkar hissəsi var, həm ispat hissəsi var. İnsan o kəlmənin həm ispat tərəfini, həm də inkar tərəfini bilməlidir. Hər iki tərəfini bilməlidir. İnkar tərəfi odur ki, Allah subhanətədən başqa ibadət olunan bütün nə varsa hamısını inkar eləyəsən. Yəni, lə iləhə, yoxdur ilah. Bu nədir? İnkardır. Allah subhanətədən başqa bütün nə məxlubatı varsa, Nə ibadət olunursa, bütün hamısını inkar edir edirik. İllallah kəlməsi isə, yəni ikinci hissəsi isə bu ispatdır. Yəni biz ispat edirik ki, birinci inkar elədik bütün hamısını. Sonra kimi ispat edirik? İspat edirik ki, ibadətə layiq olan tək kimdir? Allahu Subhanahu və Teala'dır. Allah Subhanıqların mülkündə Yaradılışında, işləri idarə etməyində heç bir şəriki yoxdur. Elə də yoxsa yox. Yəni Allah Subhanahu şərki var idarə etmədə və ya mülkündə. Yoxdur şərki. Eləcə də ibadətdə şərki yoxdur. Necə ki Allah Subhanahu Rəbb olaraq təkdirsə, tək onu qəbul edirsə, onun ibadətdə də ibadətdə də şərki yoxdur. Və bu dediyimiz məna Dediyimiz məna Allah Ələnin bütün peyğəmbərlərini göndərdiyi bir mənadır. Yəni, biz baxsaq, yəni, Qur'an kəmdə olan ayələrə bəzilərini qeyd edəcəyik və orada bütün peyğəmbərlərin eyni dəvətə səslədiyini, çağırdığını biz görərik. Məsələn, Ənbiyyar Sürəsi 25-ci ayədə Allah Ələ buyurur ki, O mə ərsəllə min qablikə min rəsulin illə nuhi iləyhi ənəhu lə iləhə illə ənə fə'budun. Biz səndən öncə elə, gələn elə bir Peyğəmbər olmadı ki, biz ona məndən başqa ibadətə layiq heç bir məbud yoxdur deyib etməyək və mənə ibadət edin deyək. Yəni bütün Peyğəmbərlərin səslədiyi nə olub? La ilahe illallah kəlməsi və fa'buduni, yəni mənə ibadət edin deyə Peyğəmbərlər çağırıblar və hər ümmətin də özünü görə ibadət formaları mövcud olub. Və həmçinin Nuh, Hud və Salih Peyğəmbərlər öz qövmələrinə xitab edəkən deyərdir ki, Ey qövmüm, Allahı ibadət edin və sizin ondan başqa heç bir ilahınız yoxdur. Bu əraf 59, həmçinin Hud 50-61-ci ayələrdə gedən məcmurlardır. Və bu haqda həmçinin başqa baxmaq olar, məsələn Nəhl surəsi 36-cı ayəyə, Allah təala buyurur ki: "Vəlaqad bəətnə fi kulli ümmətin rasulən an i'budu llaha vəctanəbu təğut." Biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, Allahı ibadət edin vəctanəbu təğut və təğutdan çəkinin. Təğut nədir? Təğut həddini aşan hər bir şeydir. Tağal sözündəndir. Tağal mə'u, yəni su aşırıq daşırsa, ona ərəbcə deyirlər tağal mə. Yəni su öz məcrasından çıxdı, aşdı, daşdı. Sel oldu və s. İnsan da həmçün, əgər insan öz həddini aşırsa, öz həddini aşırsa, yəni ona qoyulan cızğının kənara çıxırsa, artıq nədir? Artıq o həddini aşmış sayılır. Lakin tağut nə vaxt sayılır? Tağut o vaxt sayılır. Hər insan həddini aşan tağut sayılmır. Yəni, məsələn, e, içki içən. İçki içən. İçki içən həddini aşıb, elədir yoxsa yox. Yəni, Allah talıq qoyub ki, içmə. Bu işə həddini aşıb, içir. Amma o tağutdur mu? Hı. Yox. Ona görə alimə də ki, tağut olur ki, həddini aşsın. Lüqəti mənayla uyğun gəlir həddini aşmaq. Amma şəriyyətin əlavə məna var. Nədir o? O ya ona dəvət eləmək, ya onunla e, təbliğ eləmək. Aydındır. O vaxtı o zaman ya məcbur eləmək, o zaman artıq nə olur? O ucu keçir və ya razı qalmaq. Əgir ibadət olunursa, məsələn e, deyək ki, bir e, məsələn, ağadır, deyir ki, mənə ibadət edir, məsələn. Və ya, məsələn, kimsə, bu, məsələn, bütbərəslərdə və s. daha çox olur, məsələn, insandır, kəndin içində və ya bir qəsəbədə, hamı gəlir ona, bir Allah kimi istahir və ya başqa bir e, ağaca müəttaşama və s. Axır, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı həddini aşılıbsa, bunlar hamısı tağut mənasını daşıyır və təbii ki, bəzi, bu bugünkü gündə, məsəl Bu məsələ haqqında çox şübhələr yayılır, amma biz Əhlesünova cəmaatın, Əhlesünova cəmaatın təfsirinə baxanda, tağut kəlməsi bu deyilən mənalarda açıqlanır. Əhlesünova cəmaat tağut kəlməsi bundan oyanlara təfsir eləyib bilər. Niyə görə? Çünki hər ondan oyanana gedirsə, hamısının artıq hərəsinin öz hökmü var. Yəni məsələn, əgər bir insan həddini aşırsa, onun həddini aşdığına görə tağut sözünə uyğun gəlirsə, ona tağut demirlər. Biz qarşıda bizdən gələcəyik inşallah, derlər ki, Peyğamət səsəminin şəfayəti var qıyamət günü asi müsəlmanlar üçün. Yəni, elə ilə halə kəlməsinin dediyimiz şəhətlərə uyğun deyibsə kimsə, amma ondan sonra həddini aşıbsa və ya hər hansı bir böyük günahlar eləyibsə, o İslam çərçivəsindən kənara çıxmır. Yəni, ona görə bu e, ayədə edən Moştənin bu tağut sözünü alimlər, bu müxtəsər biz dedik, amma bu anlamda alimlər onu izah edirlər. Bu Nəhl surası 36 ayədir. Həmçinin e, baxa bilərsiz Zuxruf surəsi 26 28-ci ayələrə və orada Allah məndə İbrahim peyğəmbər və qəumu haqqında danışır. Allah təala buyurur ki: "Və qala İbrahimu li-əbīhi İbrahim öz atasına və qəumuna dedi ki: İnnənī bərə'un um mimma təbüdun. Mən sizin ibadat etdiklərinizdən uzağam." Yəni, özünü o bütlərdən, o şərişlərdən uzaq tutdu. İlləllədi fatalani fəinni husəyəhddin. Yalnız bir ibadət olunandan uzaq deyiləm. O kimdir? İlləllədi fatalani, yəni məni yaradandan başqa. Yəni, bütün il ilahlardan, ibadət olunanlardan özümü uzaq tuturam yalnız birindən başqa. O da məni yaradandır. Fəinni husəyəhddin. O mənə doğru yol göstərəcək. Və İbrahim bu kəlməni, yəni lə ilə həllə kəlməsini öz nəslində qalan bir söz elədi. Yəni o sözü o qədər təbliq elədi ki, insanların dilində qalsın. Bəlkə onlar haqqa dönüb qaydarlar. Bilirsiniz ki, İbrahim Peygamberin qövmü İbrahimi inkar edirdi. Hətta məşhur baş verən o hadisəyir, bühtənin qırılması idi, İbrahim ə.səlamı oda atırlar. Amma İbrahim Əsələm neynədir? İbrahim Əsələm bütün bunları baxmayaraq, orda Allah Əsələm onu qurtardı. Ondan sonra yenə neynədir? Daim başladı, lə ilə illa kəlməsini təbriq elməyə. Niyə görə? Çünki hətta onlar qəbul eləməsələr belə, bir müddətdən sonra o kəlmək yaşayacaq, o kəlmə ilə insanlar nə olar? Lə ilə ilə ilə ilə onlar qəbul bir Qaydarlar. Yəni, kəlimətən bəqiyyətən fi-aqibi. Yəni, öz nəsilində kəlimətən bəqiyyətən yaşayan bir söz kimi saxladı. Demək, bu Zuxruf surası 26-28-ci ayələrdir. Həmçinin Allah Peygamber s.ə.və xitab edərək, buyurur ki, Və qədər Rabbuka əllə tabudu illə iyyə Rəbbin əmr edib ki ondan başqa heç kəsə ibadət olunmasın. Bu İsra surəsi 23-cü ayədir. Yəni Allah Subhanahu təala hökmüdür ki ondan başqa heç kəsə ibadət olunmasın. Bu da İsrail surəsi 23-cü ayədir. Həmçinin başqa ayədə buyurur ki: Va "Və ibudullaha və lâ şeyə". Allah'a ibadət edin və onu heç bir şeyi şərik qoşmayın. Bu Nisa surəsi 36-cı ayədir. Bütün bu ayələr və bunun anlamında olan başqa ayələr Göstərir ki, bütün Peyğəmbərlər hamısı öz qövmlərini dəvət edirlər yalnız Lə İlə, İlə, Allah kəlməsinə. Yəni, bu kəlməni anladırdılar ki, öyrədirdilər öz ümmətlərinə ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Yəni, bu kəlməni anladırdılar, başa sarırdılar nə ilə? Çəkdikləri məsələlərlə. Yəni, məsələn, Allaha ibadət edin. Niyə görə? Çünki ondan başqasının Rəbbiniz yoxdur. Rəbb sözünü anlamı gətirir. Yəni uruzu vermək, yaratmaq, işləri idarə etmək və s. və s.ə. Yəni bu mənanı onlara nədirdilər, açıqlayırdılar və həmçinin də başqa mənalarda onların anlayacaqları tərzdə bu kəlmənin mənasını çatdırırdılar. Yəni oturub onlara e, cahil bir topluma yığıb başlanırdı ki, məsələn 77 nə şərti var. Xeyr, hər insana öz mövqeyinə uyğun və öz məqamına uyğun dəvət edirdilər. Necə ki, məsələn Peyğəmbər sallallahu biz inşallah qarşıya gələcək Məsələn kimsə əgər bir şübhə oyanırsa o mətrafında Peyğəmbər sallallahu bir hədis deydi və orada Lə ilə Allahın hələ şübhə haqqında olan, yəni yəqinlik haqqında, şübhənin əksinə yəqinlik haqqında Peyğəmbərin hədisidir. Yəni hər amma Peyğəmbər hədisi oturub öyrətmək ki, sahabelərdən bax Allahın 7 şərti var. Flan, flan, flan. Amma bu 7 şərt necə O ümumi hədislərin toplusundan bu 7 şərt gəlib, ev bir e, hazır bir meyvə kimi gəlib çatır. Ondan yani biz bu cəlməni öyrədəndə bu cəlməni biz öyrədəndə biz onun yetki şərtinin dərhal şərt deyil, ki, məsəl üçün bu 7-sini əzbərləməlisən və ya mühtəbəb 7 bilməlisən. Biz o şərtlərdən birini ola ilk addım kimi öyrətsək, sonra başqa bir şərtə, sonra başqa bir şərtə artıq nə olacaq? 7-si ilə tamamlanacaq. Yəni bir, bir başa dərhal şərt deyici durub onu biz oturub deyəyək. Tərcüməçi deyir, bu düzgün fikir deyil. Bəzən qaldıqda belə deyirlər. Yəni oturur, əgər görür ki, biz qəbul edirik, deyəndə oturub bax, verib bir dənə vərəq, deyir ki, bax, burada bütün şərtlər var. Sən bunları hamısını bir-bir nəyləməsən, bəndə mətkə o jonu çətin gəlir. O jonusa görsən ürkür, qaçırdı, deyir ay bu elə ağır bir şey, çətin bir şeydir vəsələr. Xeyr, insanlara bəsit bir şəkildə, rahat bir şəkildə biz bunu bu haqqı bu kəlməni çatdırmalıyıq. Demək, fəalənənəhu la ilaha illallah kəlməsinin, yəni Məhəmməd surəsinin e, 19-cu ayəsinin davamı budur ki, "Vəstəğfiru lədzəbikə", öz günahları üçün, "və lil müminin və möminlər üçün və möminə qadınlar üçün Allahdan bağışlanma dilə. "Vallahu ya'lamu mutaqalləbəkum və sonunuzu, aqibətinizi, nə olacağını bilir. Bu 19-cu ayədir. Şeyx Əbdurrahman Əs-Sədi rəhməhullah ibn İbn Şeyh Üseymini müəllim olub Abdurrahman Sadi. O təfsir Sadi var məşhur kitabdır təfsir hansı rusca tərcümə olunub Azərbaycan dilinə tərcümə ediliblər. O kitab həmin o kitabın məllifi İbn Sadi Rəhmullah deyir ki, "El-ilm la buda iqrar qalb Yəni elmdə, yəni o kəlməyə şahadətin o ilm bilmək mənası ki var, orada mütləq qəlbin təsdiqi olmalıdır. Qəlbin təsdiqi olmalıdır. Yəni oturub ləlla -ləl, kəmiz elm deyəndə oturup o gözdən olər ki, qoymaq bu kəlməni deyim, sonra oturub başlayım oxumağa bir, bir il, yarım il ki, mən elmüm olsun ki, bu kəlməni qabir eləyim, xeyir. Yəni qərbində o insan artıq təsdiq eləməlidir, bilməlidir, bu artıq nədir onun e, həmin o kəlməni deyilən elm mənasıdır. Və həmin o elmin tamamı, elmin, Həmin o, ondan tələb olunan, qəlbin olan o yəqinliyin tamamı odur ki, o insan, o insan əməllərində onun tələb etdiyi mənanı göstərsin. Yəni, məsələn, əgər bir insanın nə ilə həlaq kəlməsi deyirsə, o elm varsa artıq, yəni onu artıq qəlbində iqrar edibsə, onu tam yəqinliyinlə qabül edibsə, artıq o, o kəlməyə zidd olan əməl etməməlidir. O kəlməyə zidd olan əməl etməməlidir. Və bu elm, hansı ki haqqında danışdıq, bu hər bir müsəlmana fərzdir. Yəni, fərd ayındır. Bu hər bir müsəlman, hər bir müsəlman bu elmi, yəni bu mənanı dərk eləməli, anlamalıdır və anlatmalıdır. Bəşək Abdurrahman misadir rəhməullah bir az danışandan sonra buyurur ki, e, Lə ilə illallah kəlməsinin yəni insan E, Nəcə dərk etməlidir ki, həqiqətən, yəni necə bilməlidir ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Yəni bunu insan bilməlidir. Bəs yaxşı, bunu necə başa düşməlidir insan? Yəni sən necə deməlisən, nə deməlisən o adama ki, o insan bu mənanı anlasın. Yəni biz elm deyəndə bu kəlmənin mənasını elm deyəndə, yəni burada başqa elm nəzərdə tutmur. Burada sadəcə bu, sırf Allah Subhanahu taha haqqında olan elm deməkdir ki, o Lə iləhə mənasına uyğun gəlsin. Və burada səbəblər gətirir ki, insan hansı səbəblərdən istifadə edə bilər ki, bu elməyəni, bu kəlmənin mənasını düzgün anlasın. Ən böyük səbəb olur ki, Allahusmanın ad və sifətlərini e, dərk eləmək və o haqda düşünmək. Ən birinci, Allahusmanın ad və sifətlərini bilmək, dərk etmək və bu haqda düşünmək. Yəni, biz ərrahman deyəndə, biz bu ad haqqında bilmək ki, nə deməkdir, onun mənası nədir və bu haqda düşüməliyik. Və ətəvab, ərrazaq, əlqafur, ərrahim, əlvahab və s. ləxir. Bütün adlar ki, allah 99 adı və o adlardan ilər gələn sifətlər, bütün bunları bilmək və mənalarını dərk edib anlamaq nədir? Lə iləxləq kəlməsinin başa düşmək üçün bir adlar. Elə bir ki, məsələn, bir insan əgər xəstədirsə və sən ona dəvət edirsən, sən ona Allah-ı S.A.T. anan əşşəfi adı haqqında danış, məsələn. Və ya rahmən-əl-rahim olması haqqında danış. Yəni, o, o ayələr, o mənalı haqqında danış və o ayələr haqqında düşün ki, əgər özünün ona ehtiyacı varsa, onlar elə bir ki, o münasibətə uyğundur. Yəni, şeyx bunu, e, bunu demək istəyir. İkinci yolu isə, İnsan dərk edilməlidir ki, Allah spontala yaradırışda və idarə etmədə təkdir. Əgər sən bir insana bunu çatdıra bilsən ki, Allah spontala yaratmaqda və idarə etmədə təkdir, artıq sən o insana bu kəlmənin elmini, həmin o elm ki, tələb olunur, o mənanı dərk edilmək tələb olunur, onu çatdıra biləcəksən. Əgər sən o insana bu deyiləni çatdıra bilməsənsə, yəni əgər o etiraf eləmirsə ki, Allah yaradandır, Ə, idarə edən o da kainatı və s. O insan o kəlməni qabül eləməyəcək. Ola bilərsən, ona tərs-tərs baxacaq, qorxub qabül edər, yəni dilində deyər, amma qəlbində onu hansı ki o qəlbində təsdiq eləməlidir, onu qabül eləməyəcək. Onu qabül eləməsi üçün mütləq normaldır. O insan Allah Ələlənin e, yaradılışda və idarətində tək olduğunu etiraf etməlidir. Həmçinin e, Üslublardan istifadə edəmək olar, bir insana başa salmaq ki, Allah s.a. bütün nəymətlər, hansı ki biz onu görürük gözümüzlə və ya görmürük, yəni batini nəymətlərdir, daxili nəymətlərdir, gözlə görsənməyən nəymətlərdir, dini nəymətlər, yəni dinin bizə göndərilməsi, şəriyyətin göndərilməsi və ya dünyavi başqa nəymətlər, bütün bunların hamısının bizə verilməsini, bizə bəxş Allah olduğunu satdırmaq. Yəni, bu da üsullardan, vasitələrdən biridir ki, biz o e, mənanı onları anladaq. Həmçinin e, Allah Ərlənin Al möminlər üçün vəd etdiyi o böyük savabı, o böyük mükafatı çatdırmaq. Yəni, məsələn, sən deyirsən ki, ləyələ Allah kəlməsindir, de, müqabilində nə olacaq? Müqabilində sən Allahın vəd etdiyi böyük savabı xatırladırsan. Yəni, cənnət vəd edib Allah Ərlənin Al cəhənnəm odundan qorunmaq vəd edib ona dünyada əminamanlıq, axirətdə xoşbəxtlik, yəni bütün bunların ənimək o insana çatdırmaq ki, onda bu kəlməyə qarşı istək oyansın. Həmçinin ibadət Allahdan başqa ibadət olunan məxluqatın vəsfini bilmək və ya çatdırmaq. Məsələn, əgər həmin o insanın, sənin çatdırmaq istədiyin insanın yaşadığı yerdə əgər insanlar ibadət olunursa, İnsanların nöqsanlarını ona çatdırmaq ki, insan heç vaxt ilah ola Yəni əgər bir insan yatırsa, durursa, su başına gedirsə, gəlirsə, bu insan necə ilah ola bilər? Və ya xəstələnəndə özünə şəfa verə bilmirdisə. Düz on variantını tapıblar ki, özlərinə düşmür oların. Ancaq təbii ki, bu nə nədir? Bu ağlabatmayan bir şeydir. Yəni deyirlər ki, desən bizə falan kəs niyə görə bəs özünə şəfa verə bilmə dəyər elə əli şəfalı idisə, dicə özünə deyir Özünə düşməzə başqana düşür. Yəni o, necə deyirlər, o, deyir, "Aləmin bəzən özü lüt gəzər." Onun üçün biləsiniz ki, bu nədir? Məntiqə sığmayan bir şeydir. Yəni hamı ya fayda verən özü faydalanmır, necə ola bilər bu? Və Allaha tələb buyurur ki, e, haqqı bilib qəbul edəməyənlər, çünki və ya haqqı bilib faydalanmayanlar, çünki "Kəmmətəl-həmar yaxmil əsfara." Elə bil ki, eşyəydir, yük daşıyır amma özü faydalanmır. Yəni, e, yük, belində yük daşıyırsan, olubilərsən kitab daşırsın eşəyin belində. Amma eşəyin qədənin bilmir axı, bilmir orada nədir. Və yeri düşsə tapdalayacaq, əzizlət dağıtacaq, nə inəyəcək, yəni faydalanmayacaq. Yəni, insanlara onu çatdırmaq lazımdır ki, həmin o ibadət etdiyiniz o məxruqlar ki var, onlar hamısı nədir, onlar hamısı, nədir? Onlar hamısı nöqistanlıdır, onlar hamısı narqis Məsələn, xristiyanlar İsa aleyhisselama ibadə edirlər və ya Məryəm aleyhisselama ibadə edirlər. Onların ibadə etmələrin səbəb nədir? Səbəb odur ki, onlar e, İsa Peyğəmbəri insan kimi qabül eləmirlər. Sən İsa Peyğəmbərinin insan olduğunu çatdırsan, dərk elətdirə bilsən, o artıq ona ibadə eləməz. Çünki onlar İsa Peyğəmbəri elə, elə qələmə verirlər ki, Allahın oğludur. Amma əslində İsa Peyğəmbəri nə idi? İsa Peyğəmbər s.a.s. adi bir insan idi. Yəni, biz onu sadə bir üslubla Hansə sanaj olağa gəlmə şübhə düşürməsə. Bizim Azərbaycanda da bu gün Xristianlığa dəvət çoxdur. Yəni biz belə məqamlarda olanda, yəni Şeyx Abdurrahman Sadəvin o dediyi o faydalı bir məqamda bax budur ki, o ibadat olanların vəsfini insanlara çatdırmaq və o haqqda öyrənmək, bilmək, bilmək yaxşıdır ki, məsəl üçün e, filan məsələn, məsələn, əvvəl Yunanlar ilahlara ibadət edirdilər. Hər suyu, Nəbim yağışın və s. s. s. hərəsinin var idi. Günəşin qəzəbin, nəvrim, sevginin və s. Bunlar nə idamsı? Bunları bilmək yaxşıdır ki, insanlara haradasa lazım olanı çatdırasın. Nö, təbii ki, hər kəsini bilməyə vacib deyil, amma müəyyən bir insan hansı ki çox olur və ya ola bilər, bu kimi şeyləri öyrənməyi faydalı olar ki, dəvətini də istifadə edə bilsin. Həmçinin bütün səmavi kitabların eyni mənanı deməsi. Yəni, məsələn, əgər bir insan Bir insan, sən onu çatdırmaq sənsə, sən lərhəna -lə kəlməsinin bütün dinlərdə olduğunu onu çatdıra bilərsən. Bu nə olar? Onun üçün bir təkəm olar, onun üçün bir dəstək olar ki, o bu kəlməni olduğu kimi qəbul etsin. Həmsinin, e, yəni deyə bilərik ki, bütün Peyğəmbərlər, yəni məxlulqatın ən şərəfli insanları, insanların ən şərəfli olan məxluqları, yəni peyğəmbərlər, elçilər, həmçinin salih əmel olan insanlar yəni bütün bunlar hamısı, bütün bunlar bu şəxsiyyətlər hamısı şahidi ediblər ki, lə iləhə illah gəlməsi, yəni Allahdan başqa ibadə, ibadət ibadətə haqq məbudun olmadığına şahidlik ediblər. Bunun deyilməyi, məsələn, biz açıb Ərəb surəsindən Ərəb sözəsində ayələr oxsaq bir adama ki, bax, məsəl üçün, filan Peyğəmbər, filan Peyğəmbər, filan Peyğəmbər öz qövmünə belə dedi, belə nəsə et elədi, bu kəlməni tövsiyə elədi, bu artıq nədir? Bu artıq bizim o insanlara, o kəlməni sevdirməyimizə bir vasitədir. Həmçinin, e, həmçinin biz çatdıra bilərik insanlara ki, e, Allah subantala gör necə yaladırıb necə xalq edib ki, necə incəliklə yaradıb, məsələn, adı bir qarışqanı misal çək çəkmək olar. Adı bir qarışqanı Allah Əspəndir gör, onu necə incəliklə, necə dəqiqli ilə yaradıb. Yəni, bu cür dəqiqli ilə yaradan, bu cür incəliklə ona həyat verən, dilsiz-ağılsız bir qarışqaya, o cür patişahlıq vurmağı öyrədən Allah Əspəndir əgər bunu qadıqsa, bunu yaradıbsa, biz ona necə ləyələk gəlməsini, ixlasla, Elmlə, sidqlə, məhəbbətlə və, və s. laxır deməyək. Və bunu insanlara çatdırıb demək lazım və bunun üçün müxtəlif üsullar var. Bəzi kitablar var və bəzi e, səsli dəstəv var və s. o materiallarını istifadə edib, hər bir insan e, bunları bilməlidir. Yəni, niyə görə bunlar deyilir? Çünki bu kəlmə əsasdır. Dinimizin əsasını birinci təşkil edən bu kəlmədir. Bu kəlməni biz öyrənib, öyrətməliyik. Və öyrədəndə də biz nə qədər çox oxusam, nə qədər çox bilsək, biz o qədər mülayim olacaq. İnsan nə vaxt sərt olur? İnsan o vaxt sərt olur ki, elmdən oxumaqdan və ya elmdən çatdırmaqdan uzaq olur. Görürsən, bir dəfə, iki dəfə deyir, qabul eləməyəndə əsəbləşir. Amma o gedib oxuyanda, ərab sırasında oxuyanda görəndə ki, məsələn, filan peyğəmbərin nə qədər dəvət ələti qabul eləmədilər, Xulam Peyğəmbər dəvət eddi qabılı mədvər, qövmə hələk oldu. Yəni, bunları oxuyan insan nə eləyir? Oxuyan həm öyrənir misal çəkmək üçün, stat gətirmək üçün, həmçinin də özünə təsəllir tapır, özünə rahatçılıq tapır. Və Şəhə Abdurrahman səhidində gətirdiyi bu e, 9, e, daha doğrusu 8 e, yəni, üsul və başqa üsullar da var, hansı ki e, insan özü fikirləşə bilər və ya münasib bir, Hələ düşə bilər ki, insan ondan istifadə edə bilər. Əsas odur ki, sən o kəlməni o insana sevdirəsən, ona çatdıra biləsən. Onu o insana anlata biləsən. Əgər sən o bu üsullardan istifadə, edə, o kəlməni çatdirsən, o kəlməni artıq o insan anlayacaq. O kəlməni o anlasa, qəlbində o kəlmə yer tapsa, artıq bu nədir? Bu kəlmə Lailaha kəlməsinin elim şərtidir. Lailaha kəlməsinin elim şərtidir. Yəni elim budur. Lailaha ki, bu kəlməni o insan anlasın. Bu kəlməni insan dərk eləsin və qəlbində, qəlbində o kəlməyi yer eləsin. Yəni, o kəlmə onun qəlbində artıq nə eləsin? Bir kürsü qoyub, otursun onun üzərində. <gülüyor> Sonra, Abdurrahman Sadrəxminov buyurur ki, əgər bu səbəblərlə deyir ki, çünki bu səbəblər gətirir səbəb kimi, deyir, ona görə ki, əgər bir insanın qəlbində bir insanın qəlbində iman, elmlə bərabər oturarsa, Artıq o, tərpənməz bir dağ kimi olar. Yəni, necə ki, dağ yerindən oynamaz, tərpənməz, sabit olar, möhkəm olar, o insanda özür sabit olar. Yəni, heç bir şübhə, heç bir əsən küləhvəmi o insanı yerindən oynada bilməz. Yəni, o imanını onun tərpədə bilməz. Niyə görə? Çünki o, çor-körana yox. Çor-körana yox, o elmdən iman gətirib. Və e, həmin o ayədə, Muhammed s. 19-cu ayədə ayəsində olan e, birinci fayda ayədən odur ki, ləla Allah kəlməsinin yəni, ehtiva etdiyi elmə, mənaya iman gətirmək. Yəni birincisi budur. İkincisi isə odur ki, bir az toxunduğumuz məsələ ayədə deyilən möminlər, mömin kişi və qadınlar üçün bağışlanma diləmək. Mümin kifə qarğınlar üçün bağışlanma demək bütün hər bir kəsə aiddir, yəni şamilidir. Yəni o kəslərə ki, onlar Lə iləhə kəlməsini o e, şəriətin qəbul elədiyi formada deyirlər, onların hamısına aiddir bu kəlmə. Yəni bu istighfar, bu bağışlanma çünki mümin deyəndə və ya möminlər deyəndə və ya Allah təala ki, ya yuhelədinə əmənu, bura hamı daxildir. Bura həm müsəlman, həm də mümin. Yəni, həm imanda zəif olan, həmçinin imanda güclü olan və imanda lap güclü olanlar. Bunlar nədir? Hamı soru daxildir. Yəni, iman deyəli ümumən, bütün hamı daxildir. Amma deyəndə, bu müsəlmandır, bu isə mövmindir. Artıq nədir? Orada dərəcə fərqi qoyuldu. Ayıdədir ki, mövmin kişi və qadınlar üçün bağışlanma delə. Bu da asi olan müsəlmanlar üçün bağışlanma deləməkdir. Yəni, məsələn, əgər bir insan kəlmək şahidi deyirsə və sonra, e, deyək ki, məsələn, ola və zina eləsin və ya iski içsin və ya hər hansı bir, başqa böyük bir günah eləsin, o insanlar üçün Allahdan bağışlanma deləmək olar. Əhl-i Sınama Cəmatin görə belə insanlar üçün, yəni böyük günah sahibləri üçün Allahdən bağışlanma deləmək olar. İmam Əhməd Rahimə buyurur ki, mən məhətə min əhlil qibləti muvahhidən yusalla aleyhi və yuslaqfar. Qiblə əhlindən kim tövhid üzərində ölərsə, Onun üçün namaz qınlar, yəni canası namaz qınlar və Allahdan bağışlanma dilənər. Wala yuhcamahu al-istighfar və la tutlakus Etdiyi günahlara görə onun üçün nə bağışlanma diləməkdən imtina eləmək olmaz, nə də onun üçün namaz qılmağın imtina eləmək olmaz. Yəni canası namaz qılmaqdan imtina edilməyə bilməz. Niyə görə? Çünki o artıq neyib, o artıq kəlmə şahidi deyib. Saqilan kana e, o kebiran Əməraqullahu Teala, yəni Allah spontalanın əmr etdiyi və qadan etdiyi böyük və ya kiçik fərqi yoxdur. Ola bilər böyük günah edib və ya kiçik günah edib və ya ola bilər böyük əmri tərk edib və ya kiçik əmri tərk edib fərqi yoxdur. Əgər asili varsa, asili varsa asilərdən olubsa da onun üçün bağışlanma, dinləmək və cənazı namazı qılmaq e, fərdu küfəyidir, yəni müəyyən bir qrupun üzərinə. Boşdur. Bu, usul-usulun kitabında İmam Hümetin deydiyi sözlərdir. Həmçinin, e, müəllif Rəhməqullah, Ubeydəl Cəbir Rəhməqullah, e, Həfızaqullah buyurur ki, bu, əhlüsünə və cəmatının böyük günah sahiblərə haqqında eytiqadıdır. Böyük günah sahiblərə haqqında eytiqadır. Məsələn, bugünkü günündə biz, e, mən dəfələrlə şahid olmuşum ki, bəzi qardaşlar, o, e, dinə, şəriəti olan o təəccübləşdiyindən və ya sevgisindən dolayı görürsən, əgər görür ki, məsələn, bir insan içki içir və ya bir insanda bir axmaq bir iş görürsə, dərhal ona nəyin edir? Ona dərhal hökm kəsər. Ki Allah onu lənət eləsin və ya Allah onu belə-belə başdır, ancaq qardışı eləməyələrini toxumaq və s. və ya başdır onu təqfir etməyə. Hansı ki, zahirən, zahirən götürüb ona artını enir, hökmət tətbiq edir. Bu təbii ki, xatadır. Bu ən böyük xətalardandır. Bu günçülə bu həm bizim Azərbaycanda, həm də başqa ölkələrdə çox yayılıb. Müsəlman ölkələrində və ya qeyrimüsəlman ölkələrində bu məsələ çox yayılıb. Yəni bu xətadır. Niyə görə? Çünki Əhlüssünnə və Cəmaət belə eləməzdi. Əhlüssünnə və Cəmaət belə eləməzdi. Hətta hədislərin birində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu yanında o, Bədir döyüşündən sonra Cabrəhəl ölür. O bəzi müsəlmanlar Abucəhl bilirsiniz də kim idi? Abucəhl Peyğəmbər dəvətinin başlayandan ona qarşı olan ən böyük düşmənlərdən idi və ən qəddar düşmənlərdən idi. Yətlə Pəhamasam namaz qılanda gətirib dəvənin salatını, o qarnını, bağırsanı və s. çikli formada onun belinə atırdı səcdə edəndə. Yəni, o dərəcədə Pəhamasam əziyyət verirdi. Hara gedirsə, on qabağın kəsirdi. Bərdə döyüşündə, hələk olanda, abı cəhil bəzi müsələmanlar başlarlar onu danıca lənə toxumağa Yəni söyməyə, lənətləməyə və s. və s. hamımızın nə O acıqlarını çıxmaq üçün, o bilir ki, emosiyalarını boşaltmaq üçün. Peygəmbər sallam dedi ki, ölənlərin danız danışmayın. Onlar artıq ölüblər. Allah təala artıq onları məhkəmə edir. Yəni onların söyməyə, lənətləmək və s. bu faydasız bir şeydir. Hətta Peygəmbər baxın, İslamın ən böyük düşməni Əburca Həlsün Və hədis səhihdir. Əburca Həlsün Peygəmbər belə deyir. O ki qaldı abuzəh kimi olmayan, onun belə deyək pislikdə onun dırnağına çata bilməyən. İnsanlar üçün o cür dəlal tələsmək və ya bədua və ya vesal-vesal ilahı şeylənmək, bunlar təbii ki, amma nədir? Bunlar səbirsizlikdir. Müslüman, xüsusən də təvhid ehli səbirli olmalıdır, təmkinli olmalıdır, mərhəmətli olmalıdır. Niyə görə? Çünki əgər o Allahın mərhəmətini tamamilə dərk edibsə, tamamilə dərk edibsə, Allah Subhanahu yani Elə bir insanı cəhənnəmdən çıxaracaq ən axırıncı çıxacaq cəhənnəmdən. Yəni görün bu insan nə qədər günah olub ki, cəhənnəmdən ən axırıncı çıxır. Onu kim çıxardır? Onu Allah Subhanahu çıxardır, öz mərhəmətiylə. Öz mərhəmətiylə çıxardır. Əməllərinə görə belə ki, yenə də qalardı cəhənnəmdə. Amma Allah Subhanahu öz mərhəmətinin, öz rəhmi ilə o insanı cəhənnəmdən çıxardı. Yəni Allah o qədər mərhəmətlidir. Əgər biz, əgər biz Allah şərməsini deyiriksə, o mərhəmətdən biz də pay götürməliyik, o mərhəmətdən. Bizlə pay götürməliyik. Niyə görə? Çünki Allahın bəndələri, sevilin mümin bəndələri, Allah s.ə. o sifətləri ki, var, o sifətlərə layiq olmalıdırlar. O sifətlərdən biri də mərhəmətli mülayimlik. Necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. olmuşdur, o cür olmaq lazımdır. Həmsinin götürdüyümüz o ayə, ayələrdən birində Allah s.ə.v. buyurur ki, İllə mən şəhidə bil haqqı və xum yaləmun. Haqqa şahidlik ed haqqa şahidlik edənlərdən başqa, o kəslər ki, haqqı, yəni, ləylahlar kəlməsini bilərlər. O, e, kəlmə haqqında, e, həmin ayə haqqında, yəni, Zuhruf 86-cı ayə haqqında, Şeyh Abdurrahman e, Əsad-ı əs Rəhmələ buyurur ki, Əynə taqı bilə sənihi, muqırran bi qalbihi, alimən şəhidə bihi, yəni, ayədə delən o şahidlik etmək, yəni, kəlmə şahidəti demək, onu dil ilə demək, qəlbində iqrar etmək və şahidlik etdiyini bilmək. Yəni nəyə şahid et, nə, nəyə şahidlik etdiyini bilmək. Yəni insan əgər kəlməyə şahid edirsə, ondan sonra soruşsan ki, sən nəyə şahidət verirsən? Nəyə şahidət verirsən? O da artıq deyir ki, mən şahidət verirəm ki, həqiqətən də Allahdan başqa ibadətə layiq haqq olan məbud yoxdur. İbadətə, itayətə yaratmaqda və s. və s. bütün hər bir şeydə tək olan Allah spontanadır. Yəni, nədir? Artıq onun elmi nəyə şahidi verməkdir? Və ayədə deyilən İllə mən şəhidə bil haqqi yəni haqqa şahidlik verənlərdən başqa burada haqq deyəndə haqq, niyə görə haqq deyilib? Ona görə haqq deyilib ki, yəni haqqa şahadətə haqq ilə verməlidir. Yəni, burada münafiqlərin 200-lü insanların yəni, şəhadəti və kimisi qorxudan nəzə bir şey eləmək bunlar hamısına olur, istisna olur. Yəni, haqqa, haqqa ilə şəhadət verməlidir. Yəni, haqq həqiqi şahidliyi verməlidir və onun şəhadəti Allahusmanlının təkdiyinə, Peyğəmbərin Risalətinə və onların e, buyurduqlarının hamısının haqq olmağına şəhadət verməlidir. Yəni, bu e, həmin o bilhaq sözünün təfsiridir ki, yəni, bilhaq deyəndə haqqa haq ilə şahidət verməkdir. Buxari və Müslim, rahmehumullah, Ubada ibn Samitən rivayet edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Mən şəhidə en la ilaha illa Allah, va tağula şerikə və en Muhammədən abduhu və rasuluhu, və en İsa abdullah və rasuluhu, və kəlmətuhu alqaha ila Məryəm və ruhun minhu, və cənnətun haq, və narun haq, adxaləhu alə mə kənə minəl əməli. Buxarə ibn-i Müslüm, ibn-i İslamətdən edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, kim? Lə iləhə illallah kəlməsinə, ondan alaqa, vaxtəhu, lə şərikələhu, onun tək olub, heç bir şəriki olmadığına və Muhammədin Allahın qulu və elçisi olduğuna və İsa Peyğəmbərin Allahın qulu və elçisi olduğuna eyni zamanda Məryəmə üfürdüyü ruh olduğuna şahadət verərsə, cənnətin və cəhənnəmin haqq olduğunu itiraf edərsə, yəni şahidə edərsə, ədxaləhulləhul cənnə alə məəkəni minəl əməl etdiyi əməllərin dərəcəsinə görə miqdarını yəni Allah əsbəndə onu cənnətə daxil edər. Yəni, əşhədə və lə iləhə ilə və əşhədə nə Muhammedən abduhu və Rasuluhu və ya əşhədə və lə iləhə illə وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله bu kəlmə yəni kəlmə şahadat Allahın şəriki olmadığını şahid etmək, Məhəmməd peyğəmbərin elçiliyini, peyğəmbərliyini qəbul etmək və həmsinin peyğəmbər zamanında yayılan böyük bir şübhənin rəddi, yəni İsa (əleyhissalam)ın Allahın qulu və elçisi olduğunu etiraf etmək, yəni o ilah deyil, bir Allah deyil və Allahın oğlu deyil. Allahla bəndişdə onun payı olmadığını və s. və s. bu kimi xristiyanların gətirdiyi şübhələri inkar etmək, onun sadəcə Allahın bir bəndəsi və Məryəmə göndərilən bir ruh olduğunu etiraf etmək, cənnət və cəhəlləminin haqq olduğunu etiraf etmək, bütün bunlar eləmək nədir? Səbəbdir ki, Allah subhanətələ onu cənnətə daxil etsin. Və sonunda Peygamazan bu ki, alə əməkən minlə əməl, yəni etdiyi əməllərin müqabilində. Yəni əgər Əməlləri az olacaqsa, az olacaq. Yəni, cənnətə gec girəcək. Yox, əgər əməlləri çox olarsa, cənnətə tez girəcək. Amma nə vaxt isə cənnətə girəcək. Nə vaxt isə cənnətə girəcək. Bu, e, rəvaət Buxarədə, e, muslimdə e, qeyd olunub. Həmçinin muslim, rahiməullah, Cabir ibn Abdullahdan rəvaət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, Mən laqiya Allaha la lə yushriku bihi şey'en daxıl Kim Allah ilə qarşılaşarcsan, Allah'a heç bir şərik qoşmamış, Allahın huzuruna gələrsə, o cənnətə daxil olar. O mən laqiyuhu yushriku bihi şey'en Kim Allahın huzuruna gələndə ona şərik qoşmuş kimi, ona bir şey şərik qoşmuş kimi gələrsə, o insan cəhənnəmə daxil olar. <coughs> Bu hadislə Müslümdə və Əhməddə rəvayət olunub. Bu qeydər ediyimiz iki hədislə iki məsələ var. Birinci, tövhid üzərində ölən insanların cənnətdə daxil olacaqlarına dair vəd var. Yəni, kim əgər tövhid kəmiz üzərində ölərsə, hətta nə qədər müddət əzab çəksə belə, amma əgər tövhid üzərində ölübsə, Allah şəriq qoşmayıbsa, o insan nə vaxtsa, cənnətə daxil olacaq. Bu, Allah-u s.ə.vədidir Peyğəmbərin dinindən. İkincisi isə, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, böyük günah sahibi iman dairəsindən kənara çıxmır. Yəni, böyük günah edən insan iman adından uzaqlaşmır. Yəni, onda iman ə, qalmış sayılır. Və bu hədisdə Əhl-ü sünəvə cəmatın etiqadına açıq-açıq sübut var. Yəni, Demə farsan ki kim e, o cənnət və cəhənnəmin haqq olduğunu etiraf edərsə o qədər hədis sonra bir ki Allah onu cənnətə daxil edər etdiyi əməllərinin müqabilində etdiyi əməllərin miqdarında. Yəni nə deməkdir? Əgər böyük günahlar edərsə, amma yenə də nə vaxtsa cənnətə girəcək. Aydındır? Yəni o əgər cənnətə girirsə, demək ki o iman dairəsindən kənara çıxmayıb, yəni müsəlman sayılır hələ ki. Və Ənəs e, İbni Məlik rəziyallahu anh uruç peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Mən salla salatənə və staqbələ qiblətənə kim bizimlə namaz qılar, yəni bizim namazımızı qılarsa, və qibləyimizə tərəf yönələrsə və akələ dəbihatənə və bizim kəsiklərimizi yərsə fəzəlikəl müslim." O insan müsəlmandır. Ellədiləhu zimmətullah və zimmətur rasulillah. O insan müsəlmandır. O müsəlman ki, onu Allahın və peyğəmbərin zimməti vardır, yəni e, zəmanəti vardır, qarantiyası vardır ki, onu toxunulmayacaq. Fələ təxfirullahi fələ təxfirullahi fələ zimmətihi, Allah s.ə.w. verdiyi əhdi, yəni o verdiyi zaminli, zamin ki, durur Allah s.ə.w. belə insanlar üçün dir, o zaminliyi körləməyin. Yəni kim nə ələk olaraq gəlməsin deyirsə, cəmatdan ayrılmıymsə, uzaqlaşmıymsə və s. və s. onun haqları, hüquqları e, müsəlman kimi qorunmaqdadır Bu, e, rəvayəti Buxar e, rəvayət etmişdir. Hədisi Buxar rəvayət edib. Demək ki, birinci elm şərti, haqqında, elm şərti haqqında bu qədər. İkinci şərti isə ləyələk kəlməsinin nə idi? Elm, sonra yəqinlik. İkinci şərti isə yəqinlikdir. Yaxşı, şimdi sol olunur. Birinci, birinci şərtdən nə anladınız? Yəni, birinci şərti vaydı ya, elm şərti. Elm şərtinə nə anladınız? Bilmək. o kəlməni bilmək də elimin olmalıdır. Nə nə. yəni, nəyi rədd edim, nəyi qəbul etmək? Bunu bilmək, onu dərk etmək. Bu kəlməni sənə də çatdıranda, bu kəlməni o insana nə onun mənasını çatdırmalısan onu dərk eləsin, o mənasını. Yəni bu kəlmənin mənasını insan bilərsə, insan bilərsə artıq olar? Bu kəlmənin haqqına qovuşmuş olar. İkinci şərt isə elimdən sonra, yəni o insan onu İnsan dərkilədir. Amma ola bilər, insan şübhədə qalsın. Deyir ki, hər ehtimala qarşı qabul edeyim də, mənə nə gedir. Qabul edeyim, etiraf edeyim, amma şübhə var. Yəni, yəqinlik yoxdur. Deyir, bəlkə xristiyanlar düzləyir. Və ya, bəlkə yaxudlərdə qalan din daha doğrudur. Şəri, i̇ndiki şəriyyət daha doğrudur. Və ya, xristiyanlardakı daha doğrudur. Və ya o gün gəzirdim şəhərdə, bir dən kitab verdilər budadan. Bəlkə o daha doğrudur. Yəni nə qalır? İnsanda şübhə qalır. O şübhəni qaldırmaq lazımdır. Əgər bir insan şübhədə qalırsa, onun halı çox təhlükəlidir. Yəni belə insan heç vaxt yaşamır. Yəni belə yaşamır. Gedir-gedir ya o yana, ya yəni, bu yanaq. Yəni belə qalsa da müvəqqəti qalacaq. Yəni ya o yana, ya bu yana bir tərəfə meyllənməlidir. Yəni yəqinlik deyəndə, Bax bu məqamın yəqinliyi, yəni əl, anladı, dərk elədi. İndi ona nə lazımdır? Ona lazımdır ki, yəqin olsun, əmin olsun. Əmin olsun. Necə kim, əgər bir insan məsələn, onu divara dirirsən ki, sən bunu eləmsən, deyir ki, əgər eləməyibsə, həqiqətən yəqindir ki, bu eləməyib. Onda deyir ki, yox, mən eləməmişəm. Üz-gözündən görürsən ki, bu həqiqətən nədir? Bu belə bir şey eləməyib. Amma o insan ki, şübhədə, tərəddüddədir, görürsən ki, bir az sıxışdırandomdan olur? Uşa başlayır laxlamağa. Ardındır. Yəni, elə bir ki, motoru tökülmüş maşını yüksək sürətində sürürsən nə olur? 180-də kesəndən sonra və 160 kesəndən sonra nə olur? Yatımlar oyanır, elədir? Və e, bugünkü dərsimiz inşallah bu qədər. Yerdə qalan şərtləriyək inşallah, qarşıdakı günlərdə inşallah bir dərs inşallah, edərik və o, həmin e, dərsimizi inşallah, davam etdirərik və 7 şərtin hamısını bu e, şəkildə <coughs> öyrənərik. Sələ, sələ, sələ, sələ, sələ, Bu dərs sizə ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.